Единия от многото. Може да се представите, имаме нов гостинин в студиото. Аз съм Сови. Благодаря много за поканата. Че съм се са... изключил. <laughs> да. Фил, елкън братко и е тук, старите познайници? Чух, гърга. Гърга, пишеш. Байца, ако се грижи. Байца, ами е тук и аз съм тук. Симеца, ще водим днес. Така. Ние пак хаотично не сме си подготвили списък с неща, които да говорим. Но затова ние сме свободни хора, ще караме на фристайл, свободния стил. Първо, ми се ще да започнем с изминали събития, интересни събития по света и у нас. И то откъде да започнем? Първо да започнем от нас. Тук ние живеем в едно градче, Рио Гранде. И. Много време ни обгазяват града. Много време стана. Ма мириши на лайна. Излизаш и то удря в мозъка, не може да се диша. Да, в виж. Аз, откак се помня, има такава миризма. В принцип, в града имаме заводи за фармацевтични разни неща. бик фарма. <съкълзва> <съкълзва> да, за фармацевтични лайна. И откак се помня, има такава миризма, но тук последните две седмици беше брутално. Брутално ви казвам, В смисъл не можеш да излезеш навънка. Ние дори в този град сме свикнали с тая миризма. И като идват хора от други градове, приятелката ми идва в разград и вика: О, не мога да дишам. Пък аз не усещам нищо, викам как, какво има. Но ни сме а ние до толкова сме свикнали с тая воня, че няма и на къде. И сега, щом ни го усещаме, че е било жив ад. Какво става? Август месец недоволни граждани обаждат са на инспекцията. Съответно, ние сме в разглед. инспекцията за която регулира околната среда и водите е в Русе. Те са обаждали тогава, че са дошли, проучвали са, какво, що. Намерили са теч на нечистоти от Биловед. Това е една фармацевтична компания. Глобили са ги, писали са им там някакъв факт за 11 000 и са им написали някакви предписания, да си оправят пречиствателната станция и са им дали някакъв срок. И какво става? Един месец по-късно същите работи. Те не са изпирали. Те не са изпирали тези неща. Обаче беше брутално, защото няколко дена и група недоволни граждани във Фейсбук. Така, организирахме се, намериха се телефони на инспекцията, писма до Министерства на здравеопазване, на околната среда и водите, на всякакви такива. Дойдоха, евалата, нали, е институциите. Дойдоха. Кво замериха? То малко след дъжка чулка, защото резмите главно спочват през нощта и свършват сутринта. И сутрин най-силно се усещат, като станат хората, защото нали? през нощта всички спим. Замерили са нива на серо водород 8 пъти над нормата. Проверили са нашата пречиствателна станция, проверили са пречиствателната станция на Биловед. Оказва се, на Биловед пак има течове. Лайна. След това с общината се говори, бяха организирали една среща, на която съжалявам, че не можах да присъствам, бях извън града, но гледах видеозапис на срещата. На срещата бяха поканени м, отговорните регулиращи органи от инспекцията по околната среда и водите, шефката беше дошла, а, присъстваха хора от общината, от разгръзката, каква беше здравна инспекция, Резей и, и също така Пярката на биловет. Случая не е 100% сигурно кой, кои са главните виновници за тая смрад. Защото тая смрад продължава постоянно. Сега няколко дена има затишие, но вечер пак лекичко се усеща. Слушах срещата, гледах, мога да ви кажа Пълна порнография, срещата беше отворена за граждани, първо беше жалко, че много малко граждани са били на срещата, под 10 човека сигурно са били, 10 човека, даже и толкова няма, сигурно 5-6 са били. Другото, което е много вулгарно отношение и арогантно от страна на биловед. Пиарката им какво разправя? Вика сега, ние а, сме отговорна компания, допринасяме да за имиджа на града. За тея, които не знаят, ще кажа, че Билвет, тя е собственост на собствениците на футболен клуб от Горец. Така най-известният български отбор в момента, най-силният отбор. И Най-скъпия, най нали? На европейско ниво. Вчера играха с Арсенал, европейски футбол. Както иде? Но, какво се получава? Тя вика, дигаме тук имиджа на града, а пък а, ви на нападати, едно от друго, не е правилно така и казва следното, започнали сме проект за изграждане на пречествателна станция или там някаква система за филтриране, проектът е на стоеност 2 милиона лева, мисля, че или нещо от сорта, някаква датска фирма ще го осъществява или, взема, или са взели чертежи там каквото ще правят от някакви дечани, Вика, нали, те дечаните са за зелено производство, така отговорни към околната среда, едно от друго. Вика, проектът ще бъде завършен до, до година а, юни месец. И вика, Ви като правите такива постоянни а, сигнали, като не пращате инспекции, Ви не спъвате работата по проекта. И аз това само като го чух, това е супер тъпове хора. Е, е така действа по принцип големия бизнес. Е така действа. Защото а, е нормално. Би било нормално. Би било, нали, прием, правилно. Би било правилно. То нормалното не е правилно в повечето случаи. Би било правилно да си спрат производството, да си опрат филтриращата система и, и тогава да започнат. А не, а вие сега не сплъгате работата. Едно, от друго тук с тези постоянни проверки и неща. Значи хора... Тотално, тотално. Аз не, че съм очаквал нещо от институциите и от корпорациите. Мо, моето мнение и моите убеждения са ясни, че те хора единствено обслужват своите лични интереси. Да се обогатят за сметка на другите. Случа е тук в някакъв малък провинциален град, кода бърка давай ще изсипваме лайна навсякъде. А то не е и само в Разга, той в други градове се случва същото, в Руси ги обгазяват, в Стара Загора преди години имаше големи обгазявания, по малките грачета там в подбалканската част, също заради рудници, какви ли не мизери имат, цианиди, Съявилива, където също. използваха. На всяка където има индустрия и специално в някакви такива странички като България. Където а, управляващите и отговорните органи са много корумпирани, няма проблеми. Стандартите за околна среда, за опазване на околната среда са много занижени, и, и така е, общо, взето, за, за момента а, нищо не, не се е постигнало. Единственото, което нали, така отговорните органи казаха: Да, ние ще правим каквото е необходимо. Значи аз гледах и по закони, по а, кодекса, там, наказателния кодекс, те са. Те трябва да бъдат вкарани затвора, когато застрашават общественото здраве. Забавиха изкарването на резултатите с доста време. Казаха след няколко дена ще ги изкараме, че идва някаква друга станция да замерва. И пак замериха много високо ниво на сероводороди. Не се знае 100% кой е а, нали, главният виновник. Един, аз не обвиням, биовец сега в момента. Те са просто единия от виновните. Възможно е да има и други там в индустриалната зона. Но, общо взето, покрай реката, която минава през града, миризмата е чудна. Заповядайте ни на гости. Е така да си подишате хубаво. с въздух. <съкълзвърър> Най-интересното е, че за сметка на мръсния въздух, който дишами на Троят с мръсните газ, газове, получаваме нещо хубаво, хапчета, с които да нам още повече. А така, да. Троят хората и после им продават медикаменти. В Случай биовете правят лекарства за и фуражи за добитъка, за животните, които после да бъдат заклани и изядени. От хора, които после ще имат инфаркти, инсулти и така нататък, и после ще купят хапчета от другия завод, примерно. От антибиотик. Как се върти. И така е, бизнесът е брутален. И в защо го разправям това? Нали, първо, за да ви информирам какво става в нашия мил роден град и, и второ, за да ви покажа как действа държавата, как действа институциите на държавно, на общинско ниво и как действа големия бизнес. Защото този процес, то още в началото се е знаел, че няма впечатлителна станция, ще замърсява въздуха и водите, обаче някой е разрешил да се случи този процес, нали? Те са имали ясната представа, че това нещо ще замърсява околната среда, обаче някой е разрешил да се случва. Разрешили са точно така. Разрешили се и преди две години, дори изобщо не съм чул за това, нямало е някаква публичност. Приели са проект за изграждане на инсенератора за опасни отпадъци. Ще горят опасни отпадъци, което означава в атмосферата ще се изхвърлят пак. Сума ти шитове, знаете, като се изгори, става още помазано. И държавата и капитала винаги са вървяли ръка за ръка. Обслужват взаимно своите интереси. Капиталистите плащат на държавата да им разреши да, им разреши да си правят бизнеса, е така, необезпокоявани за сметка на местното население, за сметка на природата и на животинския хабитат. И един от проблемите е, че когато примерно не се разреш, разрешено му, нали, на човека. Въртят се схемите зад колистите, както стават в повечето ситуации. Схвърля газове, подават саоплаквания. Хоп, глобичка, 10 хиляди. На него муха го хапал за тези 10 хиляди. Бизнес Възко, за милиарди, бизнес за Той, на... милиарди. Няма как. И с тези глоби до никъде няма с тим. И това е хората е нужно да си отворят очите и да видят, че не могат да разчитат на институциите, на някой да ги представлява. Нужно е наистина обществото да се събуди, постоянно им го говоря хора, значи ни ще звъниме до инспекцията, те ще идват, им пишат глоби, обаче отровата ще си продължава. Нужно е хората да се самоорганизират, да отидат директно при виновниците. Ето първо започнахме нали така културно, с мълба, с обаждане към институциите. Каква е следващата стъпка? Следващата стъпка е точно това, пряко действие, да се отиде директно по виновника и да му се дръпне шаутера. В смисъл да му се спре производството, да се блокира производствения му процес. Някакви хора викат, че блокираме пътя тук, Рус е разград и такива приятели от Русе, където викат, дайте да се съгласуваме действия, за какво да блокираме пътя Рус разград? Това е безсмислено. В смисъл там си пътуват хора, където нямат си нищо общо с тая схема, нали? да дигнем а, малко героутия, да има обществено така отразяване, да се чуе. Какво да се чуе? Направо трябва да се отиде при виновниците в Русе, при виновниците в Разград, при виновниците където иде и с обществен натиск да им се спре кранчето, да им се блокират техните пътища, да няма внос-износ на суровини или на продукция, ако може директно пък работниците отвътре да събудят своята съвест и да видят какво всъщност правят, за кого работят, какво допринасят и... Те по някакъв начин да изискат нещо, просто им се дръпне шалтера, докато не се решат проблемите. Защото а, хвърлят прах в очите на хората. Ние тук инвестираме в града, дигаме нали, имиджа на града, лодогорец, спално това обаче, да, е бъдат, реално... Това някаква за милиони да направят, пък предшествателна станция не мога. Реално, храна е зрелища, знаете схемата каква е. Само, че той храна няма в разград. Аз имам роднини, където бачкат в този завод, няма а, хляб и зрелища, няма хляб, има трохи, за работниците трохи, хляба е за шефовете. Е това е реално. Що могат да направят футбол за милиони на европейско ниво, нека да се направят и производството? В смисъл, нали, говоря в случая за Биовет, но това се отнася за всеки един друг голям бизнес. И е нужно народа, нужно е местното население да го отстоява това нещо. Сега. Друго нещо интересно, което се случва. Не знам дали следите то и по новините няма да го кажат, но в интернет, в Фейсбук, по-активните и будни граждани публикуват материали какво се случва в Штатите, същата миризлива схема. Подписан е някакъв а, проект за изграждане на тръбо. Пръвод. Абе, нещо такова, петро, как се казва? Петропровод. Да, нефтопровод. <ръква> <ръква> тръби, тръби, Кай които... Кайде, <ръква> тръби, които минават през 4 щата, защото къде е у нефт и къде са рафинериите през 4 щата и така и ни тръби и в случая м размирици, то размирици не, няма, но има протести, много големи протести на местното население. Даже тоземното население, индианците от Северна Дакота в Стендинг Рок е мястото, са излезнали на протест от доста време. И какво става? Хората си искат водата, защото тръбите минават точно край тяхната река. И... Държавата какво прави? Праща им полицията. Полицията, като гледах видеокадри, полицията е с, а, в щатите полицията е доста по-различна от тук. Милитаризирана, в смисъл това направо беше войска. Бяха с пушки, с снайпери, с джипове, бронирани. Хората мирно протестират, уне ги пръскат с лютив спрей, бият ги с бухалките. На 22 октомври към 120 човека арестувани, на 27 или 28 още 140 няколко човека арестувани затваряли са ги в някакви клетки, защото няма ли достатъчно капацитет там в местата за арести. И какво ли не? Пълни извръщения. Свободна държава. Свободна. Накъщи това е The land of the free, the home of the brave. Това се пее в техния химн. Тоест земята на свободата и дома на смелостта насмелите. Браво! Браво! Америка! Кей, кей, кей! това е държавната политика, обслужваща капиталистическите интереси на големите... Фашисти! Да, фашисти. Петролни магнати и банкери. И с, с момента, в момента, след много протести и международна солидарност от цял свят хора са, са застъпили за протестиращите местни жители, правителството за момента е парирало изграждането на този нефтопровод. Но бъдете сигурни, това е начин инвестиция за 3 милиарда и колко и 700, може би за 3 милиарда, близо 4 милиарда инвестиция. Тя не може да бъде парирана дълго време. Освен ако народа наистина не съдигне и не, не си отстои своето. Наистина. А не само е така на приказки, във Фейсбук. Нужно е пряко действие. Е това е. Просто ако искаме нещо да се случи, то трябва да го направим. Трябва да го направим, да си запретнем ръкавите и да го свършим. И друго нещо, което се беше случило, ще сега ще ви дам един пример за пряко действие. Тук бяхме организирали едно почистване. Има една местност около Разград, Челина се казва. Много така любимо наше място, има горички, челички. има Челички. Челички, язовирчи, където ходим да плуваме. Обаче много орибари има, които правят мизерийка и не само орибари. Супер много букук. И организирахме се, а ти можеш да кажеш тук един от организаторите. Решихме да отидем да изчистим. Направихме го по, по културния начин, в общината ходих. Писах мълба да, поне ако не, не осигури някакви финанси, да осигури чували за смет, ръкавици и да извози букука. И да нагубят, че има щото, и такива случаи. Да, защото така му посъветваха от отдела екология, да му напиша мълба на кмета. Аз начиняваш да тръгна да пиша мълба мета, ако няма смисъл да го правя. Те, де, се са да, да отпуснаха ми. Нали? <свят> Чували ръкавици събрахме се достатъчно хора можеш и повече можеш, но бяхме доста добра група близо 30 на човека 25 плюс да, да. човека бяхме и какво искахме да постигнем с това. Примерно, това беше твоята идея за това почистване? Моята идея беше не само да почистим, а да дадем пример на хората, че можем да заедно да, да направим нещо, да почистим, да дадем пример да не замърсяваме и ако можем да дадем пример на рибарите, да не оставят целя си буклук след тях. Имаше рибари, които се включиха в почистването. Да, И имаше... искаха чувал да чистят. В смисъл, да, имаше... те като видяха хора да чистят наоколо, около Казаха я да е тук едно чова, Ето, примерът. Примера, примера какво прави. Евала. Обаче не е евала за това, че увяд риба. Другия път, с бъдиците в дупето. <сíns> <сíns> Както и да е. Това беше едно. Някои хора критикуват, викат сега. И какво ходите да чистите. То да не е ваша букук. Аз да не съм правил букока, че да ходя да го чистя. И викат чистенето, нали, то не е решение. Аз съм съгласен, че не е решение. Но, примерно, аз мога да кажа едно нещо. За нас това място е с така известна сантименталност, защото ние си го имаме като за наше място. Да, последните години това за мен е рая. Всяко лято там ходя. Бягам, плувам, карам колело и ми някакси мъчно най-малкото на плажа, като съм да има кочина. Винаги си изчиствам. Чувствам го като у дома си. И това, че го изчиствам, не значи, че утре няма да го отцапат. Първо правя си го, нали, за мене, обаче и второ... Обаче, второ и за другите го правим. Правим го и за другите и даваме пример. Даваме пример. Защото ние, освен, че чистим, ние говориме с хората, разговаряме, обсъждаме, защото всъщност ние какво правиме? Събираме букулка от едно място, прибираме го в ени нейлонови турби, те го занасят на друго място. <laughs> То не се изчиства букука хора. Тук в България рециклирането е много малко. Много малко. Общо взето правят със сметища. Сметището преди да е станало сметище е било някаква поляна, някакво природно място, което сигурно е било готино и в един момент е заринато с букук. И ако продължаваме така, след 20-30 години цялата планета ще е в пластмаса, в букуци, в отрови. Просто идеята е да не... да не произвеждаме букук. Да, е. да, да не консумираме. Оставим... Да, като ходим в магазини да си носиме чанта от нас, да купуваме неща, които са без опаковка или възможно най-малко В Смисъл, нали? Това от чисто потребителска гледна точка а, е важно да се замисли човек за това. Какво да направи? За да намали. Буклока потока си. Другото, <laughs> което беше интересно в общината, ги попитах дали можем да съберем букулка разделно с цел. Да ги рециклираме, да рециклираме пластмаса, да рециклираме стъкло, да рециклираме метал mm -hmm. и те каха. Ами ако искате, съберете го разделно, но ни накрая ще го хвърлим на едно и също място, защото от април месец нямаме вече. Преката. Има ли са преди да договор с ЕКОПАК, но след април месец вече нямат договор с нищо и просто си изхвърлят Букука. И така. И другото което е, че хората дето казват, нали, що чистите, нали, аз какво да чистя кът не съм прав Букук да okay, дава, ако ние не го изчистим, кой ще го изчисти? Специално, специално в гората. Окей, в града по паркчета, по алейки има хора, нали? Общината е организирала и... почистване, но в парка, в гората, кой ще ти изчисти? Колко чували, над 100 чувала с букук, не да, знам, супер много. Над 100 много. чувала, над 100 130 литра. Над 100 чувала с букук. И още не глупости. събрали. И, гупости, и, и, и това е един пример за пряко действие, нали? Не да чакаш някой да ти свърши работата. Да запретнеш ръкави и да отидеш ти сам да се свършиш. Сами с приятели по възможност, защото ние се събрахме така хубав колектив, приятни хора. То за нас беше празник, ни беше тежко ни лавчета, приказка сред природата, готино време. Просто е това е, е така, е нужно да се вършат нещата. Като приятелска, чисто, приятелска инициатива, неорганизирани нещо от община, от държава, от това, от това, където търсят само показност. Не, не, правим си го за нас, защото ние живееме тук. И така, такива работи покрай случващото се в нас и по света. Друго е нещо, като стана дума за петрола, че наскоро разбрах, че в Черно море почват да се правят проучвания за петролни залежи. И така изкарват нещата, че ние трябва да се чувстваме много щастливи и горди, че в тази част на Черномори, която е, се пада в границите на България, има някакви петролни залежи и може би инвеститорите ще бъдат привлечени към България, а не към Румъния, защото и в Румъния имало, обаче Нали, ние може да се окажем по-големите тарикати да ги привлечваме тях и страната може да печели от 3% до 30%. Кой ще печеля? Кой, да, <съща> кой ще печели тези проценти е, е друг въпрос, какви са последствията, значи е едното място кое е до Силистар, другото място е над Варна Съпада, но... Самите са оказват а, влияние на околната среда, пък ако вече са изградени платформи и почне изсмукването на петрол, не дай се боже да има и изтичане. Ще се бием. <ръква> <ръква> и ще отиде и туризма, защото Черно море и без това се е толкова мръсно и се изпомпват тонове лайна просто е така в морето без никаква пречиствателна станция и както всички знаем стават инциденти с подобни проби за залежи и измират цели екосистеми и може да стане много здоров. Да, и като само от економическа гледна точка... Кой, е? кой, има, кой има файда? Кой казва... има файда а, да кажем? Файда. Окей, петрол, радвайте се българи, обаче те парите няма да отидат във вашия джоб. Вижте, сте черноработници и ще бъдете а, потърпевши при евентуални петролни разливи в Черноморието. Ей, това е. Парите отиват в Шел, а вие ще си давате парите на Шел да си заредите резервуара и ще дишете после и ще гледате и ще едете от риба, който еде. Ние сме вегани, обаче ще се къпим в петролно море. Е това е. Кой печели? Мръсните капиталисти. Печели. Цялото, пъ... а, от экономическа гледна точка, от туризъм страната ще спечели печели повече, отколкото от някакви петролни платформи, понеже там тези проценти, които уж отиват за економиката на България, те ще, със сигурност няма да отидат. Ще отидат при един, два, трима човека, а пък туризма хранят много, много семейства, много гърба. Така че по-добре чисто море и туризъм, отколкото мръсно море и никакъв лев. И защо продължава да се инвестира в изкопаеми а, е. Какъв Защо? е смисъл цялата работа? Те всеки пари, които ще ги водят и за, и за изследване на самите тъна, дали ги съдържат тези вещества, могат да се вложат в възобновяеми източници и много европейски страни дават такъв пример, как това нещо е възможно. Мисля, че Германия за един цял ден беше... Ам, ам, Стал ден изкара само на ток, получен от такива източници да. от възобновяеми източници. Место... Така че показват, че това е възможно. И продължават тия чичковци да си правят техните злини, за да вместо да... Ами, ами да инвестират а, пари в такава електростанция, която пак да е в Черно море, която произвеждат ток благодарение на приливите и отливите и, и на вълненията, което е един неизчерпаем източник на енергия, те инвестират в някакъв ограничен изчерпаем източник. аз сега да въртна темата малко. Говорим нали, за инвестиции, за това, за това. Нещо можеш М да продаваш. Да, имаме да продаваме. Тук, ами не, бе, то, това е голяма тема за споразуменията, които искат да се подпишат с Европейския съюз. За Сета, за тъта па и това са споразумения, общо зето за, за свободна търговия между Северна Америка и Европейския съюз. И до момента има мисля, че някой от белгийските членове се беше противил против това споразумение, защото това споразумение всъщност отваря вратата на големите компании, които ще влизат в Европа, ще си правят бизнес тук и съответно те ще имат много правомощия и ще могат да съдят дори местни правителства и държави, ако имат примерно пропуснати ползи от инвестицията. Примерно инвестират тука, ще правят петролупровода, обаче нещо какво е станало, нещо не се е получило и ще сърят държавата, примерно. Примерно, ще сърят държавата, защото имат пропуснати ползи. И после кой ще плаща тези пари? Държавата разбира се ги плащама но с чии пари? С парите на дънакоплаците, да т.е. на народа, нашите пари. И, и какво става, как, какво е мнението на политиците за това споразумение? Настоящия президент, дали някои го хваляха, има хубави речи в европейските там срещи тая година Изобщо не го слушам, не се вълнувам толкова много от политика, но пуснах да чуя какво говори за това споразумение Вика, че това е много хубаво споразумение, защото ще спомогне на бизнеса, за развитието на бизнеса тук в страната, ще има много инвестиции и това, това, това, това. Поредната простотия. В смисъл то, мен това ми е ясно. Те върват ръка за ръка. Държавата и капитала. Едното предполага другото. Те са супер партньори. Защото държавите отварят вратите на капиталистите. Капиталистите пълнят джобовите на управляващите и си живеят в симбиоза. За сметка на гърбещите се и на страдащите. На народа. И това е. Ако се интересувате, просто напишете в някоя търсачка в Google за сета и тътъпай, за тези е споразумения. Да видите какво става и тая седмица, даже мисля, че... Даже ако не са го и подписали вчера, не съм, не съм проверял просто, но... За това ти опиштова е президент, президент. А, така, какво предстои? Предстоят избори за президент тая седмица. И това е поредната простоция. Предния път говорихме за представителната демокрация, че никой не може да представлява някой друг в смисъл аз сам мога да се представлявам най-добре, никой друг не може да ме представлява така както аз бих го направил и това е една иллюзия иллюзия създадена от властта и правят гласуването задължително what the fuck man what the fuck как ще ме задължиш аз да отия да гласувам и да легитимирам избранника да легитимирам тази шибана система която не мога да понасям не можеш и това е. Просто. Друго си е да има кибапчета мебапчета. Така е, да. И мнозинството Малцинство... от хората от хората са подлъгани на някакви такива иллюзорни твърдения, че а, трябва да има, нали, управа, трябва да има някакъв ред. Да, ред трябва да има. Управление също трябва да има. Обаче, то не бива да бъде концентрирано в ръцете на една малка група от хора, на, на, на, така, на политиците, примерно. И, не знам, пълна трагедия хора. А беше Деня на Будителите и Международния ден на веганството. Будители. Народа е дълбоко заспал. Дълбоко заспал в съня си, в иллюзиите, които, о, не знам, чак да кажа, че то не е тяхна вината, че са заспали, обаче всъщност е, всеки носи морална отговорност, за да се информира и... Младите още нямат много вина, защото по-скоро са под влиянието на родителите и на заобикаращата ги среда и едва когато порастват, почват да осъзнават повече от това. Защото като си малък е малко по-трудно да осъзнаваш тия рада и да ги научиш. Малките попиват от родителите да, си. Да, да, точно, е. точно. Малките попиват от родителите проблеми, си. Обаче да, вече като, като станат на една възраст, когато се отделят, когато Тока, почнат самостоятелно да, да живеят хора. Ние сме в информационна ера. Просто е престъпление ти да тънеш в невежество. Едно време аз съм ви казвал, хората са тънели в невидение, защото е нямало информация, не може ли да, се, да я видят? Тя е била скрита, тя е била окултна. И... А сега информацията е навсякъде. Ама едно време хората са имали по-голямо желание за, да се информират, отколкото от сега оне ден, оне ден, <рък> <рък> ми разказаха как, тук 1901 година казват, ще, ще строим а, читалище в разград. И от Шумен им казват, и тук и е на ЖПКрата има мини Рилси, и че ги бракуваме, ако, ако на вас ви трят, а те им трябва за читалище. Там за някакви колони водещи, не знам. И хората от тук се хващат и с каруци отиват до Шумен. Никой не им е дал пари. Е така са объединявани и отиват с каруци до Шумен да вземат релсите, да си направят читалищи. Не ми. Не ми. Това е? Това е. Така. Половин час долу-горе мина. Да направим една лека музикална пауза с една не много лека музика. Моите. Не <laughs> пей по-силно да чуят хората бе <laughs> Какво си мънкаш Окей, okay, една моя много любима банда от Валенсия uh, Казва се Реколекта пълна бира И песента е Аларма Социал. Okay. Поздрави Да говорим. за деня на будителите може би, за, бу... за будителите в днешно време. За Буда. За Буда. Будда е бил един от най-големите будители. За Буда. За Буда. Буда и за Буда, Буда. Така. В днешно време, будители... малко има будители. Какво значи да си будител, какво значи да си буден, откъде идва цялата тая схема? Буден значи да, да си осъзнат, и да разбираш, да може да разбереш какво се случва в главата ти, да може да разбереш какво се случва в света, да виждаш причинно-следствените връзки, да знаеш кое действие от какво е причинено. Е това значи да си буден. Да правиш разлика между добро и лошо, да имаш един виш морал, една виша преценка, нравственост. И днешно време повечето хора не са бодители, ами приспиватели. Специално масовата култура, поп-културата, чалга културата. А, така. То чалга, то пак такова, поп, фолк, то, поп, е, чалга, е. както и е. Чалгата е по-скоро някакво название като порнографията, да виж. Имат за цел единствено да преспят хората, да ги култивират като печурки, защото културата е точно това е едно култивиране на населението, масовата култура, което притъпява, притъпява всякаква... всякаква нравственост, всякакво чувство за самосъзнание и светосъзнание. И как ние може да се събудим аз сега да ви говоря тук празни работи, няма направо, мисля си най-добре да, да поговорим лично кой как се е светнал за различни неща в живота си. Така хем ще е най-интересно за хората да знаят с какви хора си имат работа. Личният опит на някой друг може да научи. Да, защото да ви цитираме някакви работи от книги и да ви говоря някакви теории, окей, то е готино. Аз лично чета и слушам много такива неща, но ми е най-интересно, когато някой споделя за личен опит, защото ние така се обогатяваме и ни други, като опознаваме света, приятелите си, защото се допълваме. И лично за себе си моето пробуждане е... Не знам кога се случи. Може би още в тинейджерските години то е било някакво такова първи наченки. Покрай скейборда тръгна всичко. Всичко тръгна покрай скейборда. Голяма любов към скейборда. Оттам се свързах с пънк музиката. И музиката беше моя будилник. Много силен будилник. Скейта ми даде тая насока нали, да да съм креативен, да виждам уличния пейзаж като площадка и да измислям най-различни трикове, да вярвам в себе си, да действам. И оттам моите приятели, които караха скейт, слушаха пънк музика. Някои хора свързват пънк музиката и е тая песен, примерно, където чух тя аларма социал, викат а, това е само шум, това са някакви деструктивни музики, само друсат, пират и така нататък. <laughs> което, което от една страна не е лъжа, защото има и такива, обаче има и други, които имат много креативни имат много позитивни, имат и много интелигентни и правилни послания. И всъщност групите, които слушах са доста така политически ориентирани и също м голяма част от групите бяха вегетарианци и вегани. Значи моята втора стъпка беше това, аз чух, че любимите ми групи, примерно Пропаганди, една от любимите ми групи, Голдфингър, една друга група, и те пеят за правата на животните, за експлоатацията на животните, както и за експлоатацията на природата и на хората като цяло. За това, което ви говорихме в първата част: Големия бизнес и държавата как пирува за сметка на населението, на масата хора. И това нещо е така, дали от просто чисто м тинейджерски стремеж да подражавам на тези хора, защото аз тях ги виждах нали, като е, те са много готини, нали, супер музика, праза, значи трябва да са готини пичове. И малките деца е така, заслушват се и почват да подражават. Дали заради това, дали съвестта ми са обади, просто реших да премина примерно към вегетарианско хранение. Исках да да не допринасям за убийствата на животни. Това беше моята втора стъпка. Почнах да се интересувам, да чета, да слушам. Оттам насетне пък, като станах студент, се свързах с други хора, вегетарианци, еколози, покрай тях се завъртяха и анархистски идеи, попаднаха ми вестник Свободна Мисъл. Имаше тогава една също независима анархистка група Анархоса против, те издаваха един подлистник към Свободна Мисъл. И така забърках се в тези кръгове, почнах да чета. почнах да чета, почнах да общувам с хора и всъщност точно е това. е. Постоянния обмен срещи, обмен на информация, на идеи. Това нещо разширява кръгозора ни. Започваме да виждаме неща, които преди не сме забелязвали, не сме им обръщали внимание. Те са винаги са били там, обаче в един момент а, нали, нашата слепота е изчезнала, защото хоп, някой ни е, ни е показал, показал ни го е. И, и затова. Почнахме и това подкаст, в смисъл да, да споделяме, да споделяме идеи, информация както аз съм чул нещо, както аз съм прочел или видял нещо, така искам и хората, които евентуално ще чуят етея приказки, да, да добият представа за нещо, да, да обмениме, да се обогатиме взаимно и, и така, още взето те така се навързаха нещата едно след друго, скейта, пънка, вегетарианството, анархизма и, и така всичко се превърна в един активизъм, активизъм, исках да изразя моите идеи, защото м да си будител е, е точно това ти, за да разбулиш мъглата, за да я разсееш по някакъв начин, ти трябва да твориш, трябва да създаваш, трябва да правиш някакви неща. Трябва да дадиш добър пример и добър пример, и да посочваш, да казваш гласно различни неща. И аз като в началото много ми повлия една книга на един анархистски колектив, Crime Thing е колектива, те издават най-различни книжки, музика. Книжката беше Days of War, Nights of Love и така много силно ми повлия. Тя е като азбучник. За всяка буква има по някое есе, примерно A is for Anarchy, L is for Love, C is for Capitalism и някакви такива много, много романтично написани са. Даже голяма част от тях са много въздухарски есета, но те имат за цел точно това, да запалят огъня вътре в теб. И така да те лично, да потърсиш нещо повече от това, което има. Да разпериш криле да разпериш криле и да литнеш отвъд това, което е. Защото тук ние сме поставени в една кутия, ограничени сме и казват, вие имате свободата да избирате между тая партия и тая партия. Между този продукт и ония продукт. Това не е свободата. Това не е свободата. Свободата е ти да създадеш или да направиш нещо. Е, това е истинската свобода. Не да избираш между готови дадени решения, а ти да даваш решенията. Това е истинска свобода. Разбира се съобразено с другите с които живееш, защото ти си взаимозависим от тях. Без да ги ограничаваш насилствено, както и да не позволяваш ти да бъдеш ограничаван насилствено. Той колектив, тая книга те така силно ме подбудиха, че почнах да превеждам. Нямам дар за писане, обаче можех да превеждам. Знам английски, вземам речници, като не знам, превеждам и почнах да ги пиша тези есенца, почнах да издавам една брошурка, Катарзис, се казваше една книжка на времето, доста буреве. В началото бяха преводи, след това почнах и аз от време на време да пиша, други мои приятели са писали и разпространявах на концерти, където съм ходил на пънк концерти, по приятели, хората се кефяха, защото нещо готино, нещо наистина готино отварящо очите, разширяващо кръгозора както ви казах, за най-различни теми за екология, за организация на хората, за пряко действие за права на животните, за панк-музика всякакви такива интервюта с групи имаше музикални в последните броеве и това беше, нали, една от първата активна част от моя живот, когато съм започнал да, да се изразявам така по-публично и да разпространявам такива идеи може да проверите сайта www.katharsis.org както го чувате така се пише k-a-t-a-r-z-i-s katharsis има публикувани разния есета, те сега един приятел го поддържа аз вече малко по-така съм бек Занимавам се с други проекти, но има, има, стари издания, има и нови неща в сайта, музика също, защото след това аз в един момент занимавах се с, тук в моя град направихме социален център, организирахме концерти, организирахме разни беседи, дискусии, филмови прожекции и живота ма завъртя и да живее в една анархистка комуна в Испания. И общо взето там пък ми дойде идея, че аз мога да изразявам идеите си под формата на слово с музика. Оттам се роди Ел Фригано, леко рапче, леко рапче от планината, от испанските планини. И защото така повечето хора мързи ги да четат. Викаме, ей, като ви мързи да четете, направо ще ви го налея в главата. Слушайте, момчета. Слушайте! Баха. И, и така, общо взето, завъртяха са песнички едно от друго. След това дойде идеята с видеоклиповете в YouTube, повлиян, нали, там от разни други ютубъри, където бях гледал Викамега, що не почна да снимам някакви клипчета. Някви образователни. Баха. И така, общо взето, след това се появи това съзнанието, подкаста. Това е моя път до тук. А сега, ако знаете още колко родите ще се появят? Сигурно, живота е... Мемо се появи Кокоши Трън, човек. Добре, че имаме тук един uh, <laughs> човек с голям хумор, да ни, yeah. ra... <laughs> <да> ни разсея <laughs> от сериозните теми. <laughs> ако искате, ви може да споделите нещо, примерно за творчество. Той е къде ви къс Кокоши Трън и той е прави разни работи, ама не се обажда, защото полицията слуша, нали? Mm -hmm. Кажи ли, кажи, той свири на кавал, прави клипове, момчето и то е интересно. Това е, да си будител значи да твориш и да изразяваш, да изразяваш себе си и истината. Защото то това е, да си буден значи да виждаш истината, да виждаш това, което наистина се случва, а не да виждаш нещо, което не е истина, да, да живееш в иллюзията да живееш в поп-културата, да живееш в иллюзията, че държавата ще ти помогне, че а, големите инвеститори отвъд Океана ще дойдат тук и ще ни оправят живота. Не, не, не. Нужно е наистина да си отворите очите и да видите, че това са... толкова много предъвкани лъжи, че вече направо... Мен ми е писнало да ги слушам и се чудя, и се чудя. Абе, как им се връзват, бе? Как им се връзват на тези работи, бе? Това е безумно, бе. То малко се иска. Ама, ама на. Нужно е наистина хората да се събудят. Как могат да се събудят? То на сила трудно, трудно ще се събудят. Ня, даже ако ги събудиш на сила, може да ти хакнат един шамар, що му събуждаш. А? <laughs> Някой ако ви събуди така с нещо да скофа с, с вода, ще му шибнете един топник. Не става. Но пък може да посочиш, може да му да наникаш докато спия. Аз Е, нав... Ей, това е, това е як пример. И имам едно приятелче. Едно приятелче имам, където бяхме саквартиранти на времето. Аз бях вегетарианец, той не беше. И вика ни аз, никога fence, няма стана вегетарианец, не ми говори, не ме занимай с твоите работи. Вика ме ей Пич, ти докато спиш, аз ще ти чета. Пич, стана веган преди мене. Пич, стана веган преди мене. Ако слушаш, знаеш кой си. Поздрави! благодаря за което. Той като нов свят, Като са спяли и ксенчети. Кажи да кажи. В прекрасния нов свят е ново много хубаво. И там има такава техника на децата, докато спят, им пускат разни звуци, за да им са в тълпи. И на нас, даже и като сме будни, ни пускат някакви звуци. От всякъде ни пускат звуци. По телевизията, по радиото. Какво пускат по радиото? Помия! Какво пускат по телевизията? Помия! И ние ще пуснем нещо! Звук! <сък> Звуки светлина. <т> <т <eux> и светлина. Така межите, че, межите, аз ли да кажа? за събуждането. Как? Ни, аз се посъбурих малко, ако мога да кажа, че съм се посъбурил. Разсъмвана съм още, но доста късно мога да кажа. Може би някъде до към 25-та година, вече след около 25-та година усетих, че има някаква промяна в като цяло. В... Мирогледа ми, При това... Как се съборих? Какво как, те накараме? Как се съборих? Ами... М средата. Промених малко средата, хората с които се събирам. Защото и преди това явно съм носил нещо в себе си, нали, тая енергия. Но съм е канализирал към нещо... Негативно, сега не съм правил някакви зуми, някакви неща да са напива или някакви неща, такива, но не съм правил нещо полезно нещо творческо. Някакви неща, които така по-са събудили съзнанието ти. Може да се споделиш, е, примерно книжката, където каза някакви други неща, преди ами, бе минал за Ерик Фром. Да спомени някакви източници будители, твоите будители. Кои са да. били твоите е, ми, Морфей, дете се Буди Нео. Който така ти шибнал Шамара за събуждане. Значи, да, е, това е, че аз, примерно, до. До 12 клас до, до, до края нали, на, на училище не, не бях чел книги хора. Мисло, защото е такова насила и не мисля, че те ще не исках да чета, мислех, че е някой. Аве гадно. И след това вече, нали, като не беше зад, по, по задължение, почнах тук една книжка, втора и то се оказа, че е нещо много хубаво. И. В началото бях се запалил по кодекса на самурая и там има, наистина, някакви такива неща много интересни за, за изграждането на личността, за М... пътя. М... След това осъзнах, че М... не ми дава всичко. Нали... Това, това нещо, то е, е кодекс на самураи, защото там също има неща, които почнаха да ни ми харесват. Не, самураите, слуги са на някакви богаташи. Да, слуги на някакви богаташи. Но, но като... Преториански тя... песове! <ръква> <Копой>. <ръква> но имало такива самураи, ронини, които са нямали господари, които са следвали кодекса на самураи, които са защитавали нали, бедните и така. След това, много интересно, се сблъсха с трансцендентализма и като цяло с Хенри Дейвид Торо и с Ралф Емерсон. Хенри Дейвид Торо, той е стар анархист, вегетарианец, йога мастер. Да вметнем, да вметнем. Да вметнем, да. И приятели ми споделяха интересни филми такива неща. Почнах а, малко от малко да да пиша, да се интересувам от музика и това е точно тази енергия, която а, споменах, че не съм я канализирал в нещо хубаво, почнах да я насочвам към някакви по-творчески неща, които изграждат. Кажи някой стих, кажи някой стих, не ги помня, аз само е... записвам ги и ги събра. Другия път ще му кажем, защото има глата на стихосбирка пича, ама Нужно е да чуете и вие, не само ние тук да му слушаме нещата. <съкълзрения> <сък> да, и да, исках да кажа, че аз съм сигурен, че това предаване го слушат будни хора и апела ми към тях е. Да, когато видят някой човек, който не знае, но иска да знае, дайте му, дайте му знанието. Защото. Да, защото, примерно, аз, ако, ако не си бил, ако не е бил ицак, ако не си бил, не е бил симец, ако не е бил славе, да, да ми кажат, нали, виж това, прочита това, се ещах да се карам по, -по старо. Нали. Нужно е да бъдете гласни букви. Е, да. това е. Да бъдете гласни букви и да говорите и да изразявате себе си, защото да знаеш и да не действаш, значи да не знаеш. Е, това е. Използвайте знанието. Четете, споделяйте. Четете, споделяйте. Така и другите ще споделят с вас. Каквото и да е. Всичко. Може да е политическа тема, може да е нещо здравословна тема, може да е за храната, може да е за спорта, съвети, всичко. Нужно е да се обогатяваме взаимно хора. Бъдете гласни букви. нархиян. И не съдете хората, които са невежи. Защото има хора, които са невежни, но искат да, да знаят и само чакат някой да им подаде. Да. Имах един професор, който казваше, не ме страх от хора, които не знаят, страх от хора, които не искат да знаят. Да, да. Си си, Някои 100% да. няма да си отворят очите, то е ясно, то е ясно. Изобщо, значи, сега ще ви кажа нещо, то е много важен дали, за хората, които искат да променят света. <сък> <сък> той се променя, ама ако не се промени по начина, по който вие го искате, не трябва да се привързвате към резултатите. Това го има във всяка така духовна философия. Правете нещата, защото трябва да се правят като ваш дълг към истината. Е, това е, е, това е истината. Правете го като ваш дълг към истината, без да очаквате някакви резултати. Защото ние, нали, всички той, аз, Постоянно. Имам някакви очаквания и се натъжавам много, когато очакванията ми не са сбъднат. И затова нека да не се привързваме. Да ги правим нещата просто, защото така не идва отвътре и, и защото така трябва. Така е правилно. Така е истинско. Това е нашия дълг към истината. И това е предаването Мен Хем Мекев да го правиме. Хем и го чувствам като дълг. Моята дхарма, както го казват в източните философии. Така че so, <laughs> показах пис на микрофона, yeah. ама не се вижда. <laughs> Кажете ви по два-три лафа пичове. За моето събуждане, не мисля, че има точно пределена момент, в който се е случило, но може би началото беше когато отидох да уча в чужбина. Тогава се запознах с много интересни хора от цял свят И... Те ми отвориха очите за много неща. Накараха ме да се усъмня в, истин, в е, фактите, които съм приемал за, за истини, които се оказват, че не са истински факти, ами са изфабрикувани с цел да изфабрикуват един начин на мислене, който съвсем не е правилен, не е морален и така из, изгледах. Доста филми и видях просто на какво е способен ам, човешкия ум, на какви манипулации дори, ако сега ще дам един много такъв грандиозен пример, но щом американците способни да убият толкова много души, собствени, собствени американски граждани, бутайки двете коли Само за да запалят подобен конфликт, който те сами си, за, а, сами го създават с цел, за да има едно обращение на пари и оръжия. А, може би това беше голям-голям момент, в който си отворих очите и просто видях, че че света не е такъв. Че. Да. Че, че неправдата в този свят се под всякакви форми. И знам, че да се съмняваш не е, не е хубаво нещо, но е, страхотно, е, е страхотен инструмент ако успееш да се усъмниш в правилните неща. Имайки предвид да се усъмниш в, <сълък> в е, тези неща, които искат да да, да си мислеш, че са правили. Да ви накарат да си мислите, че са правилни, да. Question everything? <laughs> Question everything? Оставайте всичко под съмнение, защото пичовете, дето де управляват света на тяхни импукът, те са психопати, не изпитват емпатия, това, че убиват хора, се тая. Така че, трябва да знаете първо с кого си имате работа. Да ни ви пука. Да ни ви пука. Вършиме си нашата дарма, е тука. Братко, брадатко, какво ще ни каже? Сега аз ли съм наред? <съпиш> <съпиш> <съпиш> <съпиш> ами, да, примерно. <съпиш> ами, аз мога да кажа набързо, че ви вече доста време мина от предаването, мъж. Който не иска да ма слуша, да, да ма спира. Да, да, да. Моето осъзнаване, събуждане, ако мога така да го кажа, се случи пак сравнително късно, според мен. В началото, нали, примерно, в училище, отидах в университет и аз като Цанко, и аз. Книги. Не мога да чета книги. Как ще чета книги? Всички в чилища ме карат да четат книги. Карат ме да правя неща, които не искам да правя. И аз естествено, че няма да ги направя. Аз правях доста работа на Пук. И колкото правях много хората, ясно аз не го правят, Но примерно втори-трети курс, когато бях и ми попадна книгата на Джордж Орога 1984 и след, след като я прочетах, ми се преобърна живота като кола с като каруца с дървета и се разляха раз... дърветата надолу по О, да и всичко тръгна от тогава. От тогава почнах да чета малко повече книги, тръгнах да търся по-интересни книги. След това вече като ми се завъртя живота и като отидах на Еразъм в Харватия, тогава мога да кажа, че най-много успях да се променя, защото успях да бъда... за първи път бях отделен от семейството си, отделен от приятелите си Естествено имах приятели близки до мен, обаче имах тая самостоятелност и можех да бъда сам със себе си и да реша кое е добре за мен, без някой друг да ми го налага. Без да ми казва кое е правилно и кое не е, можех сам да избера кое е правилно и кое не е. Запознах с много хора... Нови хора! Много хора, нови хора а, от всякакви страни, които можеха да им дадат много работи. И тогава много е интересен за мен човек се запознах в Харватия. Един приятел Томислав. Той, той ми беше нещо като духовен учител. Интересното беше, че аз за него бях също като духовен учител, защото двамата си водехме такива разговори и едва ли не съпробуждахме един друг. И беше много добре и за мен и за него. Той беше вече нали а, вегетарианец. Аз тогава още не бях и почнах постепенно да да чета книги за шаманство, за вегетарианство, да гледам документални филми едно по едно по едно по едно работите, капка по капка вир. И като се върнах а, в България, в Търново и почнах да променям вече едно от едно нещата, почнах да спортувам, да бягам. Постепенно нали, спрях да... изведнъж спрях да ям месо, просто не ми се едеше повече. Почнах да сп... спортувам. Преди година и нещо. Просто реших, примерно, че алкохол не ми носи удоволствие и спрях алкохола и сега се чувствам много по свободен по... имам много повече въздух, много повече енергия и жизненост, мога да кажа. <същи> и доста работи още се промениха. И, примерно с животинските продукти не съм си налагал нещо, както и с Аз трябва да го спра и да ми се яде да и ни... да си казвам нея не яде. Просто спря да ми се яде това нещо, спрях да, да искам да го желая, да го приемам като храна и затова и е се случи, затова е беше по-лесно и още много работи мога да кажа, но не знам дали има нужда. Thank you. И Цака също е един мой много добър бодител, за който съм са много благодарен и Цак. На всички на, на всички, на всички, на всички. Еми така е, хорица. Поприказахме си по случай Деня на Будителите. Бъдете Будители, това е. Ако не бъдете Будители, бъдете поне Будна. Да, <сък> да. Yeah. Yeah. Yeah. То едно включва и в другото смисъл. Ти, Ти когато си буден, даваш пример. И си Будител. Така е, така е. Просто идеята е наистина, да, да отворим учите да видим какво се случва. Да видим истината, бе. истината такава каквато е и да може да разграничиме наистина. Това е есенциално качество, да може да отсъдим. Викат много лошо е да се съди. Не, не е лошо да се съди. като 8 пъти сероводорода е над допустим, по на понова телезвикат няма проблем. Това не е проблем за хората. Няма проблем. Да видиш истината и да кажеш. Всеки втори тук с алергии, подути очи и какво ли не е. Така е, така е. Отваряйте си очите, информирайте се и знаете, това което влиза вътре, това ви изгражда. Като храна, като идеи, като мисли. Така че може да ограничите разсеиващите и затъпяващите фактори. Като телевизия, масс-медията като цяло. трасете альтернативни източници на информация. Това е бъдете критични, поставяме всичко под съмнение, както Вика слави и разпространявайте съзнание а, така, който, който са кефи на предаването, да го пуска, да го пусне на баба си, на приятелите си. Да направите предаване, не само да слушате. Това е идеята ви, хора. И то не е само предаване. Да се организираме и да си правим неща. Както направихме това почистване, както сме правили разни концерти, както сме правили разни вегетариански пикници, обяди, какви ли не кампании за подкрепа и взаимопомощ и така нататък. Нужно е ни да си правим нещата. Нали? От приказка да преминем към действие, защото дела, а не думи. Тук приказката е така, за между другото, за надахвация. Приказката е точно за това, за надахвация. И нека приказката не създава иллюзията за свършена работа. Защото го има този момент. Много хора само говорят по цял ден, говорят, говорят и накрая нищо, оставаме си с едни приказки. Ако прекарах толкова време в вършене на това, което биха сторили, ще да си говорим за много по-ховият неща. Компота? Адиос, Милс! До следващия път! Чао! Живе, здраве! Жажда за власт, жажда за пари приялата брилавата, ограбат нашите земи те ще печалба, кръв те проливат. Прости, капиталисти, всичко експлуатират. Индустрията е жестока, не е економиката хаочна. Пролива се в грешната посока. Ще ли да помогнат? прави тъсото, за да си мълчи. Да ни пречи, като вършат своите сини, но трогана е въздухът, пръста е водата. С бетон ни заливат, добиват земята. Хорорти, изсечени гори! Това пенсълство трябва да престане! И на природа няма да остане! Когато отсекат последното дърво, когато отровят последната река и когато ловят последната риба, тогава хората ще разберат, че не могат да ядат пари.